En känd svensk idrottsman, löparen Olle Möller, döms för mord. Till på köpet för andra gången. 1940 fick han tio års fängelse för att ha dödat den lilla flickan Järd. I augusti 1960 döms han av häradsrätten i Halsberg till sju års internering för att ha brakt Rut Lind från Fugesta om livet. Möller döms på indicer båda gångerna och nekar till båda brotten. Domstolen anser det vara ställt utom varje rimligt tvivel att Möller förövat brottet. Och härasrätten förklarar Oles Ole Möller skyldig till att uppsåtligen och i hastigt mod har förövat misshandel mot 34-åriga fru Rut Lind, en misshandel varav döden följt. Olle Möllers försvarare, Stockholmsadvokaten Einar van Velde, meddelade genast Olle Möller domens innehåll och på uppdrag av denne överklagade han ögonblickligen domen inför nästa instans, alltså inför Svea hovrätt. Möller har hela tiden nekat till anklagelserna och har påstått att han överhuvudtaget aldrig sammanträffat med fru Lind. rätten har det med till här funnit åklagarens indicikedja så stark att Möller måste anses vara den skyldige. Lars-Erik Vänstrand om domen mot Olle Möller. Den 5 januari öppnas Stockholms nya storflygplats Arlanda för trafik. Det har kostat nästan 35 miljoner kronor att bygga flygplatsen som ligger omkring fyra mil från Stockholms centrum. I januari störtar ett svenskt passagerarplan med 42 personer ombord strax före landning i Ankara i Turkiet. Vittnen på marken berättar att planet gjorde en brant sväng och började brinna när det slog i marken. Alla som är ombord omkommer omedelbart, sex av dem är svenskar. Det är den första stora olyckan inom flygbolaget SAS.